zientziak honikaren aldi dugu eta oztazpintzatzeko Josefa, izpurua, egunoan? Egunoan denoi. Azken egunetan aktualitatean gehtu den gai bat. Kable bat, tiratuko dutela, ekajiko dutela, estatu batuetzatik bizkaiko kostalderaino kable horiz, zer da susen? Bai, da zuntz optikozko kable bat. Zuntz optikoak, zeiten du da material berezi bat, non garraiatu beharrean eh, argindarra, elektrizitatea edo buinak edo ez, garraiatzen du argia. E, gu dakigula, hor egun gizakiak dakila, momentu hontan suntz optiko bidezko transmisioak dia munduan den azkarrenak. Hmm? Beraz hori da lehenego kontzeptua, eh, zuntz optikoa da sistema azkarrena zergatik. Badakigula, oraingoz ez du ezert ez topatu argia baino azkarrago ibiltzen denik raz eh, teoria horrekin ohi dauna. Baina esan beharradako kable hori ez da lehena kokatu dena etasazpian, jada badaude gutxi gura bera millioi bat kilometro kable botata etaz aspira. Oain dela berroi bat urte hasi ziren, ba, telefono konpainiak, elektrriztateak ausskalu, jerztoak Gerrako tresnabe zela, Eta, orduan, zergatik hainbeste fama eman diote oren kable honi, bueno, ba, kable hau goain irekitzen nahi diena, e, izango du beste inork izan duen kapazidaderik ahondina. E? Honek gutxi gora bera, e, teknikok izan da, eunda iruroi terabait. Tera hori, zoi e, so, goordenadorea dituzuenak, urertuko juzue, ez da, mega, giga, eta tera, 1000 da, giga. Gutxi gorabera situatzeko, estimatzen da dela, irumila ko edukia kapazta segundu batean garraiatzea. Edo batzuk dioten beste, eun mila milioi tweet segundu batean. Segunduan. Segundu batean. Segundu batean miraldezake. Beraz, e kapatzea da izugarria da. Baina izan dizu edan bezala momentu enten kablerik gehienak badaude e, estatu batutatik Europa iparraldeakin lotzen eta estatu batuetatek eta Asia lotzen. Zergatik bota dute pixkatego aldera hor bizkai aldera? Ba, kompainia telefonikoak batez ere ari dailako, bueno, e, usten dut daila Facebook eta Microsoft, usten dut izan daila hau sustatu dutenak perspektiba dutelako Afrika atakatzea. Uh, ah. Afrika badakigu, ba mendikan, e, e, txiroa dela, baina hainbat herrialdetan e, mugimendu gune no, garapen handia dago eta jaiz hasi dira azpiegiturak antolatzen, ba, han merkatu goietan sartzen, sartzeko. Ez berale, baina emendikan bi 3, 10 urtera. Azpiegitura montatzen. Egentasun milioika kilometro kabela dela, ohei no. itsa azpian. Guk ez dugu ikusten, baina e, ba, ondurioak izanen ditu, ez? Bai, anasue pentsat, gaur hori erakurtzen ari junez, neburu hori jontak, kable hori nola arraio, zei geute barkoetatik bota edo nola. Ba, hil dutena da, barkutan, oski barkutan ematen dute kablea bidibildua, ez da, olako bobina moduan, eta mm, itxasazpian, itxasazpira e, barkoetatik bota, zehuta lako goldeak betzelak bat egizu goldea lurra iralutzeko, mm -hmm. eh, bure baratzeetan eta, eta nore labiltzen den. Eh? Baiten dutena da pixkat lurra lur, itxasazpia goldatu eta jak gainean jarri. Eta gero itxasoa beak estaltzen du. Xoa poliki-poliki bat egizu itxasazpian mugimendua doela eta bar, eta estaltzen juten da. Horten historikoki, ma, egon dira arazo larriak, bat, <laughs> nahi gabe, eh? batzutan, E, lehen ez ziren izaten zuntzun optik, optikozkoa eta kobrezkoak izaten ziren gartzen ziren hasieran, eta orzortzen ziren e, eremu elektromagnetikoak ba, e, marrazoak erakartzen zituzten eta marrazoak guten ziren jatea pentsatuz e, ba bueno, jateko zarraizela eta kablea baita txikitu arraio askotan egin izan dute edo batzutan e, koral multzoak izorratu izan ditu, zen golde horrez egin du, esaten du lurra e, irauli, oran gara batzuk den arrapatzen baduzu, e, koral zona bat hori ba, ba, izorratu izan duzu, edo batzuk gertatzen da gero lurrikarak gertatu izan direnean, ba, kablea ba, moztu galtetu, mm -hmm. eta mm -hmm. horreduan ba, konponketak izan den dira oso oso konplejuak, zenen Detektatu behar da, dagoen batzutan, gertatu izan da, bengera e, irakurri dut, e, Japoniakin lortzen duen kable bat, tek zortzi mila metroko sakone eran edukizula este haberia. Horan, ila, izan zutela konpontuta berriro kableagoit iberagota bari izan zutela. Mm Horrean, -hmm. hori e, esan da, esan diteke, esuntzu optikoa badela bintzat, e, e, espazio aldetik oso gutxi okupatzen duen zerbait, hori izan da, kable ahalmentxu honek lau zentimetroko diametroa baino ez du, lau zentimetroa ez da deus. Mm -hmm. mm -hmm. et, et e, eta aurrekin jendea esan bat, ze, ze lortuko, dugu, lortuko dugu, buf, gauz asko Guk ez dugu gure etxen igual loain noen de, de xinti berela ezer nabaritxuko, baina gure emendikan birula urtera kontuatuko dugu gure ordenadoreak, gure sarea sareko konezioak azkarrago da eta emendikana marra, mogei urtere, zango dizuet, gure ordenadorek, eh, ez dutela behar izango disko horriko almazenatzen gortetzeko datuak. Datuak hongo direla hor. Odei Anioan, jan? Eta odei jan, odei jan. Odei jan zer behar da? Komunikazioa azkarrak. Aha. Ez duaztu behar odei azkenen ordenadorea handia diela, eh? baina bueno, baina hoi albigetuko digu Bain, gure txetik kanpo direnak. Horidek. Ederki josega aizpuroa setartzen orientzat milesker eta pasai gunon. Ba, zuekene bai.